Gorko beste gaiari helduko diogu Aitonamonak Aitonamonak ez, ez zuek eh, inguruan alozkazue Aitonamonak ez. Ez, ez, ez Nik batzuk bai, baina ustatzuk ez, ez. Zer, hemen gure ingurua mentzat Euskal Herren Aitonamonak Ez paleude, ez, taket bikote da esko zarren goduketen mm -hmm. Bai, hoi Arazo galante ezaten da Eta olatzeketan ik ustez, badak igu lausen durek zezu posatzen dure. Eta guk lan hipotesi bageneukan, alegia, aito ja ez daude laingustora, hil jobekin, baina, maitan urbita aito ibili da eta egi esan berbada, inork ez tigua itortu, nazka nazka eginda daudenik, euren seme aladekin. Denek esan digute oso gustora egiten dutela Goizean, Jeiki, aurrakartu Eskolara eraman, eskolatekei karri Bazkaria eman, eskolara berriz Arratxaldari inglesera Parkean jolastu Irurogeita manurtekinola balunzestan pizkatibili Bueno, bueno, bueno. Ze plana, Zer plana. <risa> Maiten horretak Zenbat biloba dauzkazuzuk? Bi biloba bi Eta zenbat erotokatzen zaizu Beraien karru egitea? Egoardia noain eskolati jartutzia, eta gero da ratzaldi anibale, ordubete horrela. Gustora egiten duzu no, edo? Sogustora gani. Bai. Zerbat biloba dauzko azuzuk? Lau. Lau. E, beraien kargo egitea datokatzen zaizu? Beraien saizu? Ben baino goita, bai baino guztua beti. Oso guztua. Zureztat bai, ez da derri egiten duzu? Ez, ez da derri horrezkoa, baina iruditza gainare, dezko, biharrezkoa dela. Bai unien zat, eta bai... Akiora bonen txapere bai, bientzatu Ez da biharra umiena bakatikambezikan sarrena ere bai, gazte etueten du umiak Eta da lan polipat Eta lan on bat Eta hori ez da diru ekin patzen den gauza Nei ez da diru ekin patzen den gauza Danik oh, no, ni borondat eskutena ez da Gustora biltzen ez, egunero aguten ez Egunero, zaintzen ditu Ekin bai, pare bat ordua ratzen dian Basiatuaz da bai Oso guztu ez Zer bat biloba Ni Nipa bakarra. Eta lan hondi amate aldizu? Kue ba, hori guztazko ibiltzeko gauzala da. Entratere minuto, baina gainaren jubilotoa benez azit jatanako da gau. Bolzan ibiltzeko, bueno, bolza patatinaak eta bileek. Geo ba, launa egin ibiltzeko ere bai, pasiatzenera bai. Eta gero ibiloak egin ibiltzea benta da. Bost urtian jaiuzian laurak, eta nere itxia izan da urzandegiak, baina ez dut inyungo problemi gerki, ni umiekin oituta, no? Umie guztatzen zaizkit, eta gainare, ohen konturetzen naiz, biarra bat duela umieak, bat joan amonena. ez da, lan txar bat, eta lan ezin esko bat, ez da. Zuberaz, ez zen zure semea la esango, kanpotik pertsona bat hartu eta beraien karruzizako? Ez, nik hori beti esan dut ez ez. Nik iti abalden badakat, inoixez. Gai izan esklo esklau, zertaz esklau ez gara, gaude gara beste, gainuntzeko gauz ez gara gauz eta zer da, egunero gauza konkreto batzu derri hori esklau hori esklau bilatzen denik, bilo batzitzen lana baino, ari ekazken finan, hazi tendia. Eta posa ematen dute, eta bizi posa ere. Ez oh, beste posik handi joik. Ta gero, ez da norbereumia bezala. Ez da, bilo bastia, ez da norbereumia bezala. Norbereumia, beste... Arrozo batzu da, askete baino, bilo da errexaua, nerezako da errexaua Gaur egun esaten da Aitona mona asko biloben ben esklabu direla Ordu asko pasatu dituztela Bilobak bak eta ez dutela gero astirik ba, beraien gauzak egiteko Hori nola ikusten duzuz? Hori ba, askotan aitu de televizioan Nik ez dut Nei ez atiru nere kasuan dala obligazio bezela Nik iten dut oso guztaralan hori Aribidez, moment hontan niri eztie lotzutzen ere hilobak. Ikusten nahi naiz ere bai konturatzen naiz nire bizitza izan dara beti nire familian inguruan, baina hori ikasire eta niretzko ez da zaila. Ez da zala. Nik esate emaldi bad duso sardakatela be moldatzen dia beste moro batea. Ez karga, eta ez traba, eh? eta ez dira umen eh, bilo ben sentitzen Mikrofonoa aurrean dutela beintzat, eh? Nahitanek eh, zautu dituen aitoen hauek ez? Yes. Ez, haizu, ba, zepolita bueno, Denetari dago, ba, zepolita Baina eske zen bat ordu egunean Eske nik esagutzen dituen kasuak ez zia hor grabatu dituzu enak igual horreatik izango da Zutze kasu zautzen dituzu, aber Bueno, nik esagutzen dituen kasuak ja dia nik uste batzakit, esagerazio bat e, Ba, bueno Em, eh, beharra dagola, ez? Ba, gurasoek behar bada, ba bueno, lan ordu arraroak dauzkate eta dirurik, bueno, ba, norbait kontratatzeko, ba aurrak bateti bete beste bateti Baina bueno, em, ni kezagutzen de kasu bat, e, gurasoak lanetik etorri eta gero, ba bueno, normalean izaten da umeak ikusi nahi izatea, ez? Baina bueno, lanetik etorri eta berarela aurrak, ba ba aitona monaien ez. Eta asteburutan, eta ostial gauetan, alarron bar gauetan eta alarron goizetan, dolakotan de eguzte ditut. Baina esan, bai. Baina hola. Bueno, eta aitona mon batzuk ba agobiatu egiten dira, normala da bezala, ze gaur egungo aitona monak ere ezti hauen da urte batekoak bezalakoak. Askot zure zarragoa dira, baina bai egia dela, aitona monek noski e, bilobekin egon behar dutela. Baina aitona, bai, bai, bai. bai. Erizkoa dalako eta eta bueno, eta normala aitona asteburu aburritua izaten dute. Etxean egoten dira, telebiztari begira. Hilo baken txufatu, <risa> takillo, tagura zuek e, abeste zerbait egin dezakete. Oh, ah, bueno, estatu batuetan, por ejemplo, hori ezagertatzen, baino eskemen, aitona monak egoten etxean beste <risa> goza batzuk etxean eoteia. Bueno, eta aia esan ez dira inguruan bizi. Eta ez inguruan bizi, hori problema handia izaten da, baita, claro, ez da inor e, gertu. Aitona monak lehen baino aktiboagoak dira. Bai, segurasko, ez? Nik ustez baiet. Bai, bai. Nik bai. <risa>